Jó reggelt! Hát akkor elkezdem. 2021 március 25-e csütörtök van. A pontos idő 6 óra 53 van. Ez a kelyfelyencsé minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes. A netőzők, valamint Fiala János 14 éven aliaknak nem felette, és egy igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Viszonylag kevés idő lesz betelefonálni, nagyon sok mindenről fogok Önöknek mesélni és beszélni. Inkább beszélni, ez a mesélni, ez kicsit olyan, mint amikor egy gyereket az ember a térdére ülteti, és Tulajdonképpen ilyen, ilyen szórakoztatási célból beszél neki, ez a mostani periódus, ez a szórakoztatást, ha nem is nélkülöző, de hát nagyon sajátságosan lehet szórakozni ebben a periódusban. Állítólagban megismerkedünk a tavasszal, Fejős Ádám, aki azt mondta, hogy leépült Nyugat-Európa fölött az anticiklon. Azt mondta, hogy a hónap végén akár 25 fok is lehet, az már nyárnak megfelelő hőmérséklet, lett, mondta Fejős Ádám. Aki nagyon szórakoztatóan tud beszélni a meteorológiáról. Most három, illetve négy fokos területekkel találkoztam, volt ahol három fok volt, és volt ahol négy. Ennek meg lesz talán a négyszerese háromnak talán az ötszöröse. Ezt majd holnap fogjuk tudni. Biztosan minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ma Filipov Gábor. Du, du, du, du, du. Györgyevics Benedek és Erdei Anna az MTA főtitkár helyettese lesznek a vendégeim holnap. Hüriás Balázs, Navracis Tibor, Falus András akadémikus és Szijártó László a Győrmoson-Sopron megyei orvosi kavara elnöke lesznek a vendégeim. 061-911-168, turván egy tucat percig. Hallgat engem Németországban is telefonálni És hajlandó Örömmel venném, ha elmesélné Hogy mit is vont vissza Angela Merkel Amennyiben nem telefonál senki sem Németországból Telefonálhatnak Ausztráliából Új-Zélandról És Miskoltról is 0619 1168. nem tartja a zenének, azzal nem vitatkozom. <haz> De beindul a motor És nem a V-motorok 061911168 No, ez most le lesz Music. Cserélve Nagyon sok témában nem szólalok meg, alapvetően az ígéretem miatt, hogy ebben a periódusban alapvetően a koronavírusi járvány által befolyásolt életünkről szólok, és meg annyi olyan nyúlványát a világnak, amiről én egyébként beszoktam számolni az árbóckosárból, önfegyelemmel vagy önfegyelmezetlenül, nézőpont kérdése elhallgatom. Ez önökre nem vonatkozik, önöket nem kapcsolom ki, hogyha bármiről beszélnek, fel megkérdezem, hogy az miért pont fontos, vagy miért pont az a fontos. Amennyiben hívnak, ugye ez lesz, amennyiben nem hívnak, abban az esetben 7 óra 10-ig így is ellenboldogzik az a hajó, amelynek nevekei fejencsi. A következő himnuszfeldolgozásokat ajánlom Németország, Egyesült Államok, Anglia, Oroszország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Izrael, Törökország, ez nem tudom, hogy micsoda. Japán, Szlovénia, Vatikán, és ez az utolsó, se tudom micsoda, ezt megnézem. Ha akarnak választani, 061911168. Még egyszer Németország, Amerika, Egyesült Államok, Anglia, Nagy-Britannia, Oroszország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Izrael, Törökország. Ez nem tudom micsoda, Japán, Szlovánia, Vatikán is se tudom micsoda. Ha akkor nem lesz. Jó szeretném. Melyiket? Ausztrália. Ausztrália nincs. Leke... De mondta. Nem, mondtam, hogy Egyesült Államok, és volt olyan, hogy Angliátá. Ausztrália, nem mondtam, Németországot mondtam, az Egyesült Államokat mondtam, Angliát, Oraszországot, Franciaországot, Olaszországot, Spanyolországot, Izrael, Törökországot, egy nem tudom micsodát, Japánt, Szlovéniát, Vatikánt, és egy megint fogalmam sincs milyen országot. Látja, jó, látja, de, de, de, de, de, de látja milyen maga pontosan olyan, mint amiről én szoktam beszélni, van itt nem tudom, 12 ország, és akkor ő megnevez egyet, ami meg nincs is itt. Én ezt hogy hallottam, de rosszul hallottam. Nem hallotta sikert rosszul, vagyok. a belső hallása az így kivető. A belső hallásom rosszul hallottam. Spanyol? Vagyok. Nem süket. Nem, nem, hangsüket olyan van. Tehát a fialát az félre érti. Van ilyen? Nincs egyedül. Van. Nem ön van egyedül, aki félreérti érti a fialát. Mi a fialának az annyian se értette a szavát. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én ha lehet, a más is szeretném hallani. Én ezt értem, de most már sajnos ez a kívánság műsor, ez itt befejeződött. Sóhaj, panasz, ma 2021, március 25-én, csütörtökön, 6 perccel, 7 óra után. Itt, ha tetszik, pont van, ha tetszik, akkor kérdőjel. Akár hiszik, akár nem, én önmagában örülök annak, hogy élek. És én nem tartok benne semmi elisreerésre méltót, hogy nap mint nap jelentek az árbóckosárból, az én barátnőm azért minden nap az orromra. Ejjjj, ebben a mondásban nem vagyok jó. Szóval elmondja nekem, hogy azért ne felejtsem, hogy én azon kevesek közé tartozom, aki elmegy dolgozni, és hazamegy belőle, és hogy hány ezren, tízezren, százezren, millióan vannak, akik egész napoton vannak, és ha nem is senyvednek, de minden esetre már az összes pókot ismerik a lakásban. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én most ébredtem, de én itt ezt a dorsz, ez, ez egy dorsz dal. Ez egy dorsz dal? A cowboys A igen. Ja, te valami himnusztról hallottam, hogy valami himnusz. Igen, de ez összefüggésben van azzal, hogy nemrég ébredt. Tehát, hogy így de, de ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne Tehát volt <gül> már egy hölgy, aki kérte egy himnuszt, ami nincs, mert hát a lemezen, ön valamiről beszél, ami elhangzott, és aztán elhangzott valami más is, de semmi gond. Aha. Ha értem, akkor még itt félállom be, Azt hittem, hogy spanyol hindusnak valami feldolgozása lesz, és erre próbálom hallgatni, és a dorsz egyébként a dorsz kitűnő, úgyhogy köszönöm, köszönöm. Szépen. köszönöm szépen. Gergely, tiget meg arra kérnélek, hogy valahogy a hallgatóknak a betelefonálásából csináljál már nekem sztereót, jó? Mert csak az egyik fülem szól. a spanyol himnusz. A zene a sztereó, a hallgatók monók. Itt van a Gergő. Huggari be és próbálj hozzá. Mondja! Értem, de... Igen. Arról beszélgettek, hogy átöltöztök, még miért a kameráli áltatnák. Szerintem jöjjetek és próbáljatok valamit így, így csinálni, amit én nem csinálnék. a telefon pontosan úgy csinál, mint a honpolának a televíziója. A honpolának a televíziója az egy ilyen strukturalista televízióvá vált. Időnként megjelennek rajta ilyen, ilyen uh, fogaskerekek. Kettő, egy, kettő, három. Meg egy ilyen vonal. A dolognak az a lényege, hogyha önök a film 23. percében meglátják ezt a jelet, akkor nagyjából a 42. percben reménykedhetnek, hogy talán majd visszakapcsolódhatnak a filmbe, hogy a kettő között mi történt, azt meg lehet kérdezni a szomszédtól, ha pont azt a filmet nézte. Reméljük, hogy ez rövidesen feláll, mert én három perc múlva felhívnám a Filippovot, azt nem tudtam, hogy a csak ilyen bonyolultan lehet szüntetni. Azt hittem, hogy arra rá kell ütni, mint Szamárnak a bottal a fejére. Tehát ki fog derülni. Oh, helyreállt. Egy telefon még épp hogy belefér, de már nem nagyon. 0619 111 168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 Azt már látom, hogy fokozott figyelem van az Egyensúly Intézet irányában, felé vonatkozásában neki és részére. Én még nem, én még nem fejtettem meg az Egyensúly Intézetet, de lehetséges, hogy bennem van a hiba, lehetséges, hogy ez egy ördög lakat, ami nekem még nem megy, hogy kinyissam. Két beszélgetés is megnéztem már zoom vagy többet is. Elolvastam új Péter írását, és tegnap megpróbáltam megnézni azt, hogy Krugemíra beszélget velem. Ez nem teljesen sikerült. Üm. Úgyhogy azt kérdezem tőled, hogy vagy? Köszönöm, meg megvagyok. Ajánlom, ajánlom még Brükken az írását, aki nagyon alaposan feldolta egyébként ezt a. A nem találkoztam még, azt is el fogom olvasni. Dintán. Hát, igen? Ség, nem, értem. Nem, kell, nem kell találkozni vele ahhoz, hogy elolvassam az írását. Nem, mit találkoztam vele az interneten, drágám. tehát nem ja, találkoztam vele. Én a okay. még szerintem soha nem találkoztam, Bá, viszont már beszéltem vele, de van, nem, nem olvastam még. Délután ötkor? Igen. Na most először is tisztázzuk azt, mert azért próbálok próbál, próbálok kedvezni a riportalajnak. Szóval tisztázzuk azt, hogy van -e egy kötet, mert ugye van az egyensú intézet oldalán két pdf is, amely a gazdasággal foglalkozik, egy relatíven rövidebb és egy hosszabb, de ahogy én kivettem, van egy harmadik verzió is, egy könyv, ami majd meg fog jelenni, és amely lehető részleteiben tartalmazza az egyes-kettes pdf-et, de ugyanakkor nem azonosak nem azonos velük? Nem egészen. Hogyha figyelmesen hallgattad a a korábbi adásait, akkor hallhattad, hogy nekünk szeptemberben megjelent egy könyvünk. Igen. Arra a könyvben így akar visszautanunk. Ennek pont volt a funkciója, hogy a későbbi szakpolitikai anyagainkban kiinduló pontként tekinthessünk rá. És ebben az anyagban is ö, többször is visszahivatkozunk rá. Pont azért, mert az volt a célunk, hogy ne eleggel dobáljuk bele a nyilvánosságba az ötleteinket, hanem legyen egy vezérsztanal, amiből kiindulunk, amiben azonosítottuk már a fő problémákat. Tehát ez a könyv, amiről beszélt, az a tavaly szeptemberben. én de múltkor beszéltél egy újabb könyvről? A nem, héten. szerintem múltkor, én arra gyanakszom, hogy múlt héten valószínűleg egy újabb szakpolitikai anyagról beszélhettem, amely egy másik témában készül. Tehát mi folyamatosan párhuzamosan dolgozunk több tanulmányon. Tehát a szó átvit és... értelmében, hogy fogalmazni szoktak, a tavaly megjelent könyv a biblia, és annak vannak mellékletei, illetve lesznek mellékletei. Bármennyivel egy biblia, annak a... lehetnek mellékletei. A, a tavaly megjelent könyv az Ószövetség, és az Új Szövetség, az folyamatosan írásban van. Bár ez most egy kicsit talán megalomán ö, analogia volt. Az a két résztvevő, akik beszéltek részint Orbán Krisztián, részint Zsidai Viktor, ők szerzői egyébként a nagyobb anyagnak? Nem. A háttér a, a szerzője egy Zsoldos István nevű fantasztikusan zseniális közgözlet volt, az MNB-nek az és említettem neked, hogy, hogy amikor megvan az alapszövegünk, akkor azt nagyon sok emberrel egyeztetjük, és köztük volt egyébként Orbán Krisztián és Zsidai Viktor is, akik nagyon hasznos és értékes részrevételekkel javították a szöveggyénységét, és mi azt gondoltuk, hogy az egy, az egy jó ötlet, hogy a, az ő beszélgetésük vezesse fel egyébként a tanulmányoknak a bemutatóját, részben pont azért, hogy, hogy érezhető legyen az, hogy amiről mi írókat másokat is foglalkoztat, és hasonló irányú következtük kiseket le. Én ezt nagyjából 75 percig követtem, ezt általában látni szoktad. Azt kérdezem tőled, hogy ezek, ez konkrétan ez a Zoom izé, ez visszanézhető-e bárki számára vagy sem? A beszélgetés egyébként 70 perces volt, úgyhogy nagyon kifartóan kövessél minket. Uh, Felvették a beszélgetést, én őszintén szólva uh, az, ezt meg fogom neked kérdezni, hogy ez De én arra tisztanak, hogy igen, különben mert tettük volna Igen, persze. igen, ez, ez a kérdés, ez ugye nem rám vonatkozik, hanem mindazokra, akik mondjuk a kettőnk beszélgetése, vagy miattat kifejezetten úgy gondolnák, hogy ezt érdemes megnézni. Én a hosszabb. Rögtön meg fogom nézni, és megírom neked, és okay. aztán azt érdez, az információval, amit Oké, okay. én a hosszabb anyagból csak belenéztem, az nem mérvadó, a, fi, a, a beszélgetést azt végkövettem, a rövidebb anyagot elolvastam, ami nem jelenti azt, hogy felkészült volnék, de többé, kevésbé képben vagyok egy háromszögben beszéltettek a magyar gazdaság múltjáról, jelenéről és jövőjéről, ebben Orbán Krisztián és Zsidai Viktor egy tengelynek, hát nem mondanám, hogy a két végén voltak, mert mert mert, mert tehát anélkül, hogy én róló kritikusan beszélnék, hogyan beszélhetnék én róló kritikusan, amikor nem értek hozzá, engem alapvetően egy embernek a megnyilvánulása fogott meg, az te voltál, és te messze kirittál, kirittél, kirittál, kirittál, igen, ez a magyar szó. Ha a többi, nem lehet, elfelejtek magyarul, uh, kirittál a többiek közül. Ők folytattak egy beszélgetést, az nekem kicsi partalom volt. Szeretném megkérdezni, hogy az a lámpa, az most szandékosan nem ég, vagy kiment a biztosítékje, vagy ilyen kérdéseket, ne tegyek föl. Figyelj, hol magyarul felejtek el, hol csak itt a környezetem időnként valamilyen ábrát mutat, és amikor van különbözőség van, akkor megkérdezem, hogy most éppen miért van máshol az ablak, de figyelek. Az én íróasztalomon a lámpa az kivel húzva, úgyhogy soha nincsenek ilyen problémája, én ezt neked is javaslom. mint azért a korai számítógépek. Igen, de itt van itt nagyon sok ember van, aki rengeteg dolgokhoz ért, amihez nem is azt gondoltam, hogy nekik feltűnik, hogyha egyébként egy lámpa nem de nem egyed. Igen, szóval, igen, most már régen. Fárad a társaság, Viszont gyorsan elfáradta. Szóval, és tett azt, kérde, azt kérde, figyelj, hát van, van bennem egy ilyen izé, tudod, mint a hajón, hogy van egy jó hírem és egy rossz hír, hogy dupla adagrum van, és mi, mi, mi a rossz híret, hogy víz is élne akar a hajós kapidány. Mi alapján lettek a zsidai, zsidai Viktor és Orbán Krisztián? hogyan, ugye te ilyen ügében általában nem szoktál megnyilvánulni. Hogyan letélte a harmadik szereplő? Az, az nagyjából egy rögzített történet, hiszen én vagyok az Egyesült Kutatási Igazgatója, tehát ez egy logikusnak tűnő dolog, hogy a munkaköri leírásoknak megfelelően én vagyok az, aki első, elsőként képviseli a nyilvánosság felé azt, amit kidolgozunk. A zsidai Viktor és Orbán is jelen, már említettem, hogy észrevettek korábban az egyik ö, kritikai egyeztetésen az anyagokról, és abban nekünk úgy tűnt, hogy amellett, hogy egyébként a nyilvánosságot általában érdekelni fogta azt, hogy mit gondolnak a világról, amellett pont kellően nem értenek egyet bizonyos dolgokban ahhoz, hogy egy érdekes beszélgetés alakuláson ki között, és amellett nem százszázadékig ugyanazt gondolják mindenről, mint mi, és mi ugye nem akartunk egy ilyen, ha már a Bibliát hoztad, analógiaként nem akartunk egy kinyilatkoztatás-szerűdés kurzus terindítani, hanem azt szeretnék volna láthatni, hogy a részletkérdésekről nagyon sokféle különböző... Itt máljunk meg, ez egy nagyon fontos ér. dolg, amit te mondasz. Ugye aki ismert téged, és sokszor volt nagyon messzire jött emberen, az tökéletesen ismeri a te kapacitásodat, amely így lésreméltó és azon emberek közé tartozol, aki tudsz képaképben csinálni, tudsz nagy képet, tudsz kis képet. Néha birodalmi gondolkodásod van, ez az orosz származásodból adódik, de ha ezt levonjuk, akkor egy viszonylag értelmes ember benyomását kelted. Ennek a két embernek a megnyilvánulása számomra azért volt nehezen értelmezhető, mert olyanok voltak, kicsit mint hogyha lett volna előttük egy autó, vagy előttük lett volna a magyar gazdaság, akkor legyünk konkrétak, hiszen erről volt szó. És amikor arról volt szó, hogy ezzel csinálni kéne valamit, le kéne írni, meg kéne mondani, melyik részét kéne megráspolyozni, egy másik részét meg lefűréselni, a harmadikra meg ráütni kalapáccsal, akkor annyira esetlegesek voltak a számomra. És még egyszer hozzáteszem, én egy abszolút kívülálló vagyok. Tehát az összes és megjegyzésemet úgy kell értelmezni, hogyha megkérdezem az orvost, hogy miért így fogja a szikét, akkor azt mondhatja, hogy fiala, ne aragudjon magának sikerült ezt az operációt a leglényegtelen mozzanatánál megfogni. Tehát én ezt nem is titkolom, de legalább bátran vagyok hülye. Szemben veled aki szintén nagyon fura dolgokat mondtál, és ezt ugye Krug Emilia tegnap el is mondta, nem ilyen őszintességgel, de hát ez egy másik csatorna, amiben ő ugye a meglepetésének adott hangot, hogy adott esetben a pénzalapú fizetésnek mekkora jelentősége van, vagy ekkora jelentősége van, ha te ezt egyáltalán szóba hozod, és amikor egyébként meg előjött Szingapúr példája, akkor halaványlilag gőzöm nem volt arról, hogy miért pont Szingapúr példája jön elő, és aztán az egész akkor állt fejre és illetők akkor nyert értelmet. Amikor uh, egy másik megnyilatkozásodat láttam és hallottam, miközben küzdöttél a maszkoddal a tévében, az pedig az volt, ami rád nem jellemző, hogy azt mondtad a népnek, a népnek is benne a politikusoknak, hogy ugye magában a beszélgetésben is elhangzott, hogy ez az egész akkor tud megvalósulni, már, mint az, hogy, hogy a gazdaság másféleképpen működjön, független attól ki, hogy írja le, és független attól ki, hogyan változtat rajta, hogyha jelentkezik egy nyomás a nép részéről, hogy ezen változtatni kell, egyrésztről ez, a másrésztről pedig Széchenyi után szabadon, lesz egy felismerés felülről, amit aztán külföldi vagy magyar példák alapján megvalósítanak. De ennek a felismerés, de ez a felismerés, ez egy ilyen kanti zollen, miközben te magad is arról beszéltél, hogy hát ez sajnos nincs még eléggé jelen, és ez benne van az egész intézeti munkában, amiben van egy olyan jobbító szándék, amely néha nekem egész egyszerűen nem fér ki az ajtón. Tehát azt a jobbító szándékot látom az intézet falain belül, és amikor kijön, akkor azzal nagyon sokszor nem tudok mit kezdeni, de ez nagy valószínűséggel az én hibám, és Isten ments, hogy megsértődjél. Csak ne vissza, igen nagyon nehéz megsérteni általában. Attól jobban félek, hogy értsétek meg másokat. Ö, sok mindent mondtál, amit lehetne lehet talán egy kicsit árnyalni. Ö, többek között azt, hogy egyébként nem ez általában jellemző, hogy szeretem felhívni arra a hogy hogy a politika az nem csak úgy zajlik, hanem mindenki befolyássalva rá, mert ezt nem nagyon könnyen elferejtük. A Ami nekem egy érdekes dolog, és például a mert a telekszám megjelent uh, tudósítását azért is említettem, mert ő tágabb kontextusba helyezi azt, amit mi csinálunk, úgy, hogy nem, egyeztet, nem egyeztetünk vele, tehát magától ezt tette nagyon Brückner-gergősen. Tehát, hogy ő például uh, leírja azt, hogy miközben, hogyha benne vagy a pillanatban és a, a a jelen ember akkor nem érzed azt, hogy bármifajta változást el lehet érni. Közben pont a gazdaságpolitika az, ahol az ilyen egyensúlyi intézethez hasonló, vagy leginkább egyéni, uh, ilyen, ilyen magányos őrültek, azok hosszú távon tudnak változást elérni. Tehát, hogy a tükkében példákat arra, hogy az elközigazdatás, az adórendszer és más területek tekintetében a politika nagyon lassan, de hogyan, hogyan engedett annak a nyomást, ami következetesen és folyamatosan érkezett felé, vagy azért, mert a nyomásnak nem akart ellen tartani, vagy pedig azért, mert felismerte azt, hogy ezek megalakozott uh, sürgetések vagy zollenek. Uh, Úgyhogy azt gondolom, hogy a, a... én erre nem is gondoltam így, ahogy ő ezt leírta, de nekem egy nagyon jó megerősítés volt arra, hogyha a jelenben nem látjuk is feltétlenül azt, hogy holnap bármi fog történni, hosszú távon ezeknek mindig van valami hatásuk. Lehet, hogy nem úgy, hogy az 1-es, 2-es, és az összes pontot áteszik szó szerint, de valamilyen változás be fog indulni. És ebben nagyon-nagyon hiszek. A, még azt hozzátenném azért, hogy, hogy te nem látod továbbra sem az Egyesügyi Intetet minden pontját, vagy a fel a legfontosabb itt, Tehát az egy dolog, hogy mi a nyilvánosság felé elmondjuk azt, hogy mit gondolunk, és szeretnénk befolyásolni a az betédet. De mi ugye az átfajtók mögött is nagyon sok kéle emberrel, nagyon sokat tárgyalunk ezekkel a kérdésekről, és próbálunk megjelzni mindenkit arról, hogy nekünk van igazunk. Vagy arra sarkaljuk őket, hogy jobb megoldásokat javasoljanak. Én, nem, én egy pillanatig nem tagadom az outsiderségemet. Ugye itt arról van szó, hogy amikor én beszélgetek emberekkel, akkor hogyan tudnak engem megfogni azzal, hogy az előadás módjuk egész egyszer úgy köt le, hogy bekapcsolódom valamibe, amit nem értek, vagy sok szempontból nem értek, de ahogy arról beszélnek, különös tekintettel arra, hogy számolnak azzal, hogy nem csak szakmai közeg van jelen, abba én egyszer csak bekapcsolódom, és a végén azt mondom, hogy milyen rövid volt. Ez a te megnyilvánulásod volt, amit egyébként kérdeztek tőlük, a kérdező személye a szokásos KA volt, és amit ez a két ember válaszolt, az nekem széteső volt. Tehát abban, abban én leírták a COVID-járványt a szó átvit értelmében, de én nem biztos, hogy rá kellett, hogy jöjjek, hogy ez a COVID-járvány, és nem biztos, hogy rájöttem arra, hogy az eddigi leírások és tapasztalatok alapján ezek a legfőbb jellemzői, persze könnyen lehetséges, hogy van a hiba, és pont ők írták le úgy, ahogy egyébként korábban mások nem, de egy harmadik szempontot hoztál be, pontosabban mondva a másikat, mert zsidai Viktor és Orbán Balázs végül is többé kevésbé ugyanarról beszéltek, csak másféleképpen te voltál az, aki szemléletedet tekintve abszolút más platformról indultál, mint ők. Szerintem és ez pozíciók... is volt. Szerintem itt a pozícióknak a különbözőségét nem érdemes elhanyagolni, tehát a zsidai és az Orbán éjjel-nappal foglalkozik valamivel, Azért ha őket a magyar gazdaságról kérdezik, akkor egy kicsit olyan, mint egy robogó mutatcsórakban beújt be úgy közben, Abszolút, de ez, ez, ez kicsit rutinál is teszi az ő megnyilvánulásaikat. Amiben én egyébként nem látok problémát, hiszen hát ki tűnő volt a és ezt a körtönösségből mondom, de én belülről láttam nyilván, tehát negerdekes, hogy állom így adok. Ami ebből szerintem fontosabb struktúrálisan, az, az ami ami ebből az Egyensúly Intézet tevékenységére következik. Tehát mi nekünk az egyik, a küldetésünk egyik alapja, hogy mi mindig a kikötőből indítjuk el a motorcsónakot, hogy aki arra felszáll, az átlással azt az utat, amit beteszünk, Tehát ne az legyen, hogy valaki azt érzi, hogy benfentesek beszélgetnek valamiről, amit ő egyáltalán nem ért, és nincs hozzá köze. Hanem ugye, ami, amit, amit korábban már mondtam neked, hogy mi egyfajta közvetítő szerepet próbálunk játszani a politika és az akadéliája egy között, mi megpróbáljuk ezeket az iskúzusokat érthetővé tenni, lefordítani, rámutatni a legfontosabb pontokra. Aztán pedig remélem, hogy ez sikerül. Én, én nekem vannak mindig kétségeim, hogy ezt mennyire csinálom, jól, de, de nagyjából az a cél, hogy ezt bárki átláthassa, aki aki kell egyáltalán mondjuk például a magyar döntösséghez. Azt akartam neked mondani, hogy... Időnként egy hozzátartozóval hozzá beszélgetünk a velet folytatott beszélgetésekről, illetőleg most ezt beépítem a zoomba, amit egyébként a közelismerősöm nem látott. Uh, um. Még a te hozzászólásod is ö, meglehetősen hideg volt a tekintetben, oké, rendben van, én meg túl érzelmes vagyok, de ebben ö, ö, szociális szempontok ö, Magyarország különböző régiói ö, kevéssé szerepeltek, Kicsit az űrből volt láttatva Magyarország, és amikor közelről volt láttatva, akkor én nem pont azokat a lényeges területeket láttam, amiket egyébként szívesen láttam volna még, bár nyilvánvaló, hogy az én szociális érzékenységemnél is van olyan ember, aki ennél lényegesen nagyobb szociális érzékenységgel rendelkezik, és élni is tud vele. Ez hiányérzetet hagyott bennem, némileg. Hogyha viszont makroközgözlet lennél, akkor valószínűleg zavart volna a túl sok szociális szempont, egy, egy rendes makro, egy rendes makro de zavar az, hogyha valaki azzal jön, hogy a kézpénzetes gazdaság az hogyan érinti a legszegényebbeket és a legképzettebbeket, Vagy hogyha valaki egyáltalán felveti, mint mi, az, hogy a nagyobb gazdasági növekedésnek az egyik előnye az, hogy több kész lehet újra elosztani és ö, küzdeni lehet a szegénység felszavarásáért. Tehát itt egy olyan egyensúlyt megtalálni, ami mindenki fülének kellően kedvesebb. szerintem viszonylag nehéz, Nekem az alapelvem az volt, hogy, hogy egy témával kapcsolatban azzal foglalkozunk, ami a téma. Tehát a szegénység elleni küzdelem az elsősorban a szociálpolitika feladata, és nem a gazdaság De még így is szerintem elég sok szociális szempontot felvetettünk ebben az anyagban. Aztán mindenki, el, mindenki olvassa el és döntse el, hogy, hogy, hogy, hogy ezt az egyesültető tartottuk e A szegénység politikáról egyébként még készül éppen most az anyagunk. Ami a COVID-ot illeti, azt meglehetősen röviden leírták, vagy lezárták. Um... Miközben te azt mondtad, hogy erre külön ö, készülődés van, tehát ennek a témakörnek a feldolgozására, ami nem is témakör, hanem a mostani valóságunk, hozzátéve, hogy amit Zsidai Vögtör például a halálozásról mondott arányait tekintve, az nem tudom, hogy helytálló-e. Én most ugye meglehetősen sokat foglalkozom ezzel a témával, nem akarom megcáfolni, de az, nem, nem tudom, hogy az egy az minden szempontból igaz-e, de gyakorlatilag ő átlépet annak a jelentőséggel, ami most van? Ebben nem biztos, hogy a saját személylegén keresztül nézte, és Szerintem például túlzott jelentőséget tulajdonítottanak, ami most van, de ez egy nagyon szűk vita lenne. Egy jó példa arra, hogy, hogy, hogy én sem értettem egyet mindennel, amit, amiről ők beszélgettek. Nekünk az volt a fontos, hogy akkor is egy színvonalás vita legyen. Ha egyébként nem értünk egy -e minden okay, résztet, akkor érdezben. utolsó kérdés. Azt kérdezem tőled, hogy miközben te vele mindig el tudod érni e, pro kontra, tehát le, lehet ezt más logikával is elérni, tehát nem az ajtóm éred el, hanem az ablakon keresztül, hogy valamiféle érdeklődés mutassak, ha másért nem, akkor azért, mert hogy. De de az a vágyad, amikor amit az, avval fogalmaztál meg, és amit azért olyan nagyon gyakran nem mondasz, te lehetséges, hogy gyakrabban emlékszel, én kevésbé gyakrabbra emlékszem, hogy, hogy legyen felismerés, hogy legyen a nép felől nyomás. Annak idején volt úgy, hogy kaptunk több izé, hordónyi gázolajat, hogy valamit felgyújtsunk, illetve hát mi szerettük volna így felgyújtani, mert amit ki akartunk írteni, ezt másféleképpen nem lehetett. Ez még a szocializmusnak a hősi periódusában volt valami építői táborban, de még úgyse sikerült a mezőt felgyújtani. Tehát azt kérdezem tőled, hogy... Hol látod, vagy, vagy miben tehát, Hogy hol, hol, hol tudnád elérni azt, hogy egyszerre csak a, a, a, az Egyensúly Intézet és benne az, amit te csinálsz, egy ilyen szikra legyen a nép felől, a másik felől pedig egy ilyen homlokra ütés legyen a politika részéről, és azt mondja, hogy hát akkor mostantól kezdve veletek dolgozom, de akkor legyünk konkrétabbak. Tehát a kettő az hogy érhető el, mert én azt messzebb látom, mint a fehér vitorlat. Ennek van egy. Praktikus oldala és van egy általános oldala. A praktikus oldala az, az hogy, hogy embereket akarnak gyakorlatilag is egyfolytában találkozó velük és beszélgetik, a megfelelő emberekkel a megfelelő módon, és meg tudod őket egyőzni arról, hogy közös van. A második az általánosabb szint, ez az, amit én úgy hívnék, és ez egy undorító eritista megnevezés lett. De a diskurzus rendjének a szabályozása. Tehát a politika az mindig két lépés késéssel reagál a világ történéseire. Akkor, amikor azt érzi, hogy körülötte már minden jelzőtábla valamire felszólítja. és ennek, a, ennek tehát a beszélgetéseink rendjének az átrendezésével lehet szerintem a legtöbbet elérni, hogyha a politika azt nézi, hogy mit vár el tőle a választópolgár, az üzleti körök, a külföldi piacok, stb., akkor mi az, ami elsőként a szem elé tolul, mi ezt a, ezt a rendszert, Próbáljuk egy kicsit átépíteni azzal, hogy nagyon sokat beszélünk olyan dolgokról, amiket fontosat tartunk, mint pedig egyébként beszélünk a magyar nyilvánosságban. Azt kérdezem, hogy az 5 óra az áll-e? Igen, határozottan. Jó, akkor öt óra. Köszönöm a rendelkezésre állást. Előbb-utóbb a Fülyes Balázs szerintem megtér vissza a régi helyére, tehát amikor azt kérdezted, hogy ez most így lesz -e folyamatosan, elképzelésem szerint nem. Már csak azért sem, mert például a jövő héten ugye a péntek kiesik, de ma, holnap erről tárgyalok vele. Nagyon szép, okay. nagyon szép a különben rendelkezésre állás. Nem akartam az idejére menni. Nem mentem az idejére. Egyáltalán idegen? nem mentem. De hogy okay. Okay. a vira, de szép. Oké. Oké. Köszönöm. Filippov Gábor hallották. Elválasztható Brüchner-t beszélni is fog, vagy hogyha megéptem? Yet boy, nada. Péter írása ezt tekintetben nem kell ebben bennem, keltett bennem arra vágyat, hogy vele beszélgessek, de meglátjuk, hogy mi ez egy a brückner ről Amennyiben nem telefonálnak, én fogok önöknek olvasni. Természetesen a járványról. Ma 2021. március, mindig elfelejtem, 25. egy csütörtök van és 8 perccel múlott reggel fél 8. Ez a Kéfej Jancsi. minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes, a netezők valamint mint Fiala János 14 e alattiaknak nem. Felettések, igen, korlátozott mértében ajánlott a 06190011168. Jó, akkor azt mondják meg, hogy Magyarország, vagy Tajvan. Ha nem hívnak, akkor én választok. Mind a kettő lesz. Jó reggelt. Jó reggelt. nekem brekegett az internetem. Magyarország vagy? Taiwan. Taiwan. Akkor kezd Taiwan. Hogyan diadalmaskodott Taiwan a Covid felett, amikor az Egyesült Királyság megingott? Ez a Guardian cikke. Emlékezetem szerint. Köszönöm szépen, már megtörtént, de ezt most meg kell, hogy nézzem, mert nem akarok rosszat mondani. Kis türelem... Igen, Gárdiel. Még egyszer tehát, hogyan diadalmaskodott Taiwan a Covid felett, amikor az Egyesült Királyság megingott? Én például nagyon szívesen venném, ugye olyan Kataróval lett számomra egy ilyen szószedet, naponta több e-mailt ír, hihetetlenül aktív és ajánl nemzetközi irodalmat, és amiből, amit én többé-kevésbé le tudok fordítani, illetve amit többé-kevésbé megértek, az az önök rendelkezésére bocsájtam. Hogyan diadalmaskodott tájban a Covid feladat, amikor az Egyesült Királyság megingott? Március 24 -e szerda. Taipei a Tajpei belvárosának forgalmas Yongkang utcai tömegei minden este kiszakadnak az éttermekből és a bárokból keveredve azokkal, akik a népszerű éttermek előtt sorakoznak egy apró asztal keresve, hogy baráti társaságokban tömörüljenek. Gyerekek Este a közeli park játékeszközein sikoltoznak, nevetnek, miközben a szüleik a közelben beszélgetnek. Londonban ez elképzelhetetlen lenne a tajvani fővárosban csak egy újabb tavaszi este van, Londonban ez elképzelhetetlen lenne. Tajvan a koronavírus járvány többnyire tarva a koronavírus járványt, többnyire sértetlenül hajtotta vére a nagy britanniát azonban gazdaságilag és emberi szempontból is megnyomorította. A lezárások okozta a halálesetek, betegségek és a mentális egészségi váltságok mind súlyosabb károkat okozni. Nagy-Britanniában. Mindkettő demokratikus kormány által irányított sziget, nagy, nagy a népességük, több mint 22 millió ember többnyire városokba töbörülve, amelyek egészségügyi rendszere azt jelenti, hogy az orvosi ellátás széles körben elérhető. 2019 végén mindkettő, mármint Tajvan és eh, eh, Anglia, eh, nagy-Britannia erősen kivolt téve a koronavírus hordozó utazóknak. Nagy-Britannia nemzetközi utazási központként való státusza miattájvá, mert a szoros szövöt mert hogy szorosan szövet, kulturális és gazdasági kapcsolatok azt jelentették, hogy repülőgépek százai haladtak át a keskeny szoroson, kínai szárazföldre, ahol a vírust először észlelték. Valamivel több mint egy évvel később, Nagy-Britanniában, a világon az egyik legrosszabb volt a halálozási arány, több mint 130 ezer ember vesztett el az életét, és 4 millió ember fertőződött meg. Tajván 10, még egyszer 10 embert veszített, és csak 1000 dokumentált esete volt, túlnyomó többségük karanténba utazók körében. A különbség gyökere a kormányaik által alkalmazott megközelítésben, rejlet írta a Guardian. Tajvan vezetői talán azzal, hogy epidemiológus volt az alelnök, igen, epidemiológus volt az alelnök, talán a SARS-koronavírus 2003-as kitörésének tapasztalata alapján felismerte a COVID-19 okozta szörnyű fenyegetést még akkor, amikor a legkorábbi adatokat észlelték. Ők úgy döntöttek, országok népükség is a gazdaságok védelmében, hogy távol tartják a vírust. nagy Britannia ezzel szemben katasztrofális döntés hozott arról, hogy a betegséget az influenzához hasonlóan kezelés inkább a terjedésének korlátozására törekszik, mint annak megszüntetésére, mondta Jay Patel, a Covid-19 kutatója Edinboróban, aki világszerte tanulmányozza a járvány összehasonlító megközelítéseit, Először más volt a könyvünk a szabálykönyvünk, mondta J. Az influenza elleni reagálási terv nagyjából enyhíti a terjedést, ezért megpróbálja megakadályozni, hogy az esetek száma meghaladja azt, amit az egészségügyi kapacitás képes kezelni. A tájban által használt SARS modell a megszüntetésről szól, mondván az áldozatok aránya miatt ezt a betegséget meg kell szüntetni, hogy felszámolják a vírusjárványt. Nem volt SARS járvány tervünk. Nem volt szársz járványtervünk, mert nem tűnt úgy, mintha az lenne a következő nagy járvány, bár most ezt kimondani helytelen. A nyugati világ úgy gondolta, hogy ez a következő nagy influenza járvány lesz, és minden figyelmüket erre összpontosították. Tavaly februárban az volt a figyelmeztetés, hogy együtt kell élnünk vele, nem tudjuk megszüntetni, még akkor is láthattunk nemzetközi példákat a vírus megszüntetésére. Nehéz összehasonlítani Nagy-Britanniát a koronavírus sikert történetének tekintett más országokkal. Kínának olyan autokratikus kormánya van, amely képes átfogó és tolakodó ellenőrzéseket végrehajtani, amelyek nem kívánosak és nem kívánatosak is megvalósíthatatlanok egy demokráciában. Új-Zéland ezzel szemben demokrácia, de népessége mindössze 5 millió földrajzilag távoli, már távoli kontinens, távoli sziget, ezért a kormánynak volt ideje figyelni a pandémia másútt történő kibontakozását, miatt eldöntötte, hogyan cselekedjen. Taiwan sokkal erősebb összehasonlítást kínál az Egyesült Királysággal. Sikere megmutatja, hogy a nagybritanniai tra Nagy tragédia soha nem volt elkerülhetetlen, és hogyan kimérhették volna meg az embereket és az életet, ha az Egyesült Királyság kormánya jobban kezelte volna a járványt. taipei soha nem kellett visszaszorulnia, a Visszaszorulni az Egyesült Királyság legradikálisabb eszközének a lezárásnak az alkalmazásában, amely gyorsan hatott a hatékony politika gyűjteményére, ideértve a határe, határellennézést, a hatékony nyomkövető izoláló rendszereket, valamint a maszkok széles körű viselését. Itt hívom fel szíves figyelmüket, figyelmüket hogy közel 7,5 millió kínai maszkról derült ki, hogy azok teljesen alkalmatlanok a vírusjárványal szemben védeni, és az egészségügy is tudtommal vásárolt belőlem. Gondolat jelzáró. A tavaly tavaszi kéthetes hosszabítás után a tajvani iskolák nagy részét a szokásos módon nyitották meg. Az éttermek, kávézók, mozik és színházok, strandok és szálljoddák hétköznapi életüket élték. A gazdaságot eredetileg a globalizált életmód hirtelen megtorpanása rongálta, de 2020 utolsó negyedében 5 os növekedést ért el, és az előrejelzések szerint hasonló ütemű bővülés várható 2021-ben is. A sziget sikerre a járványelé küzdelemben még negyedmillió taiwani állampolgárt is arra késztetett, hogy visszaköltözön a szigetre. Dr. Chen Chen Yen, az Akadémia Sinica Genomikai Kutatóközpont professzora volt, Tajván egészségügyi minisztere a 2003. szársz járvány idején. Ezt széles körben katasztrófának tekintették, de a szigetet rendkívüli sikerrel sikerre vitte a jelgi járvány kezelésében. A Covid-járvány kezdetén azt gondolom, hogy sok kormánynak ugyanazok a kívásai voltak, mint a szársz járvány idején, mondta Chen. Nem vetük észre, hogy a korházi fertőzések ellenőrzése olyan fontos, a második dolog a határellenőrzés. A lehető leghamarabb lezártuk a határainkat a Covid-19 miatt, és a harmadik dolog az, hogyha lehet kommunikálni a dezinformáció elkerülése érdekében, taj Sok ország nem volt erre felkészülve, és ez tényleg károkat okozott. A negyedik dolog szerintem a szoros érintkezés nyomonkövetése. Talán ez volt az első kormány, amely értékelte az új betegség fenyegetésének súlyosságát. 2019. december 31 én amikor Kína egy rejtélyes új betegségről számolt be az egészségügyi világszervezetnek, azonnal megkezdte a Wuhan utazók szűrését. A taiwani tisztviselők, bár kitiltották őket a WHO-tól, nemzetközi szinten is megpróbálták felhívni a, riaszt, megpróbálták felhívni a figyelmet, nem hivatalos jelentéseikkel arról, hogy a betegség hogyan terjedhet emberről emberre. Január 24-től bezárt a határait a Kínából érkező utazók elő Tajván, majd a Covid világszerte elterjedte szigorította az ellenőrzés, hogy két hetes szigorú szállodai karantént írjon elő minden Tajvánba érkező számára. Csak egy évvel később az Egyesült Királyság csinált hasonlót, és még mindig nem azon a súlyjal, mondta Péter. Január közepén Japán... nem... Január közepén Tajván aktiválta a Központi Járványparancsnokságot, amely egységes küzdelemben egyesítette a, kormányokat, a kormányt, az egyetemeket, az orvosi rendszert és a magánszektort. Cselekedetei között szerepelt a magszokok osztályozása, így az országban mindenki hozzáférhetett hozzájuk, működben fokozta a termelését és erőteljes nyilvános kommunikációs kampányokat indított az új ellenőrzésekről és azok szükségességéről. Még a betegség elleni védekezés céljából ideiglenesen engedélyezett tolakodó adagyűjti intézkedéseket is, beleértve a telefonos adatok felhasználását is megnyugvással vette a lakosság. Tavalyi végén a taiwani digitális miniszter eh, Audrey Tengel mondta, hogy a közvélemény 9 ában okoz nagy agodalmat a magánélet védelmében már, mint ezeknek az adatoknak a szerzése, ami jobb információs kampányokat eredményezett. Mint ez a kormány egyértelmű és átlátható tevékenységének köszönhető, mondta csen meg kell adni az embereknek, hogy mit próbál tenni egy kormány, hogy világos képük legyen a kormányzat COVID-járvány idején, folytatott tevékenységről. De míg a SARS megél tapasztalatai sürgetővé tették Tajván tervezését, a levont következtetéseket alaposan átkutatták és közzétették. Semmi nem akadályozta meg a brit kormányt vagy másokat abban, hogy köztes években tanuljanak tőlük, tőlünk, de talán a brit kivételesség miatt, talán azért, mert más koronavírus járványokat SARS-MERS Európától távol tartottak, az Egyesült Királyság inkább saját, ahogy ők fogalmaznak halálos útját választotta. Hogyan diadalmaskodott a a Covid felett, amikor az Egyesült Királyság meginkott. Gardiem. És akkor jöjjünk haza, és aztán ismét önöké lesz a terep átmenetileg. 7 óra 50 perc van. Jelentés a vörös zónából Danu Anna népszava március 24-én. Az állami kórházokat elzárták a nyilvánosság előtt, de a COVID-ellátásban egyetlen magánintézményként résztvevő békeidében gerincsebészetéről híres budai egészségközpont vörös zónájába bejutottunk, így a népszava. Az intézmény ezúttal nem a magánbetegeket fogadja, hanem azokat, akiket a mentőszolgálat ide sorol, 60 pacienst a sima COVID-osztályú látnak el, tized pedig az intenzíven. Nincs levegő, ez a legnehezebb, panaszolja a 72 éves férfi a Budai Egészségközpont vörös, zója, vörös zónájának egyik kortermében. Arcán oxigénmaszk keze a takarón pihan. Nem érti, hogyan fertőzhette meg a vírus. Ő minden óvintézkedés betartott egy kis közétben vásárolt, hordta a maszkot, és másfél helyett 5 méter távolságot tartott. Amely egy reggel mégis arra ébredt, hogy gyenge, nagyon gyenge. Nehezeire esett még az ágyból is kikelni. Akkor még azt gondolta, a pihen egy kicsit, de egész nap nem sikerült felkelni, és másnap reggelre sem lett jobb. A háziorvos mentőt küldött, aztán idehozták. Vider Katalin ápolási igazgató szerint volt már olyan nap, amikor egyszerre érkezett hét mentő, de a hétköznapokban inkább a tervezett ütemes betegfogadás a jellemző. A mentő átirányítás oda küldi az ellátásra szorulókat, ahol van még szabad ágy. Az elmúlt egy hétben kilenc beteg ment haza, az ő szinte percek alatt elfoglalták az újak. Egyőről nem is nagyon tudnak több embert fogadni. Másik kísérünk az intézmény ápolási igazgató helyettese, Fizesen Helda arról beszél, hogy a vörös zónában csak speciális védőruhában lehet belépni, aki pedig egyszer már beöltözött, annak legalább három órát maradnia kell. Ez alatt nem érhet az arcához, nem mehet, nem nyihhet, nem használhat telefon, nem mehet pisilni. Aki ezt megszegi, annak iránya zsilip, és újra be kell öltöznie. A speciális ruhában fizikai terhelés nélkül is nehéz levegőt venni, itt viszont szinte állandó terhelés alatt vannak az ápolók, ágyat húznak, beteget forgatnak, emelnek, kezelik a tüdőváladék szívót. A kortermekben valamennyi beteg ágya mellett ott a magas nyomású oxigénforrás. A nővérek négy óránként ellenőrzik, kinek mennyi a testhőmérséklete, a puzzusa, mennyi oxigént képes. Felvenni a vére a tüdejéből, azaz milyen a saturációja. Nincs két egyforma kórlefolyás, ami állandó, az a gyors változás. Az egyik legfontosabb paraméter az oxigénszaturáció, ha az 90% körülére vagy az alá megy, és emelmi még rosszabb a beteg fizikai állapota is, akkor ö, szorosabb megfigyelésre átviszik az intenzív osztályra. A Covid és az intenzív osztály főorvosai folyamatosan egyeztetnek, kinek elég az, ha nagyobb nyomással kapja az oxigént, és ki az, akinek már intenzív ellátásra van szüksége. Akivel csak lehet, és amennyire engedi a beteg ereje, azzal a gyógytornászok foglalkoznak. Ez a fertőzés elsősorban a tüdőt támadja, annak súlyos gyulladása miatt csökken a szert tágulási képessége. Az ozzajló gáscsere egyensúlya felborul. Ezzel megváltozik a légzés ritmusa, a mechanikája. Ez próbálja, egy gyógytornász a légzőtornával és egyéb keringésjavító gyakorlatokkal korrigálni, derül ki Fejér Katalin az intézet vezető gyógytornászának szavaiból. A rosszabb állapotban lévőket is mozgatják, velük hanyat fekve, a melkas és a hasi légzés gyakoroltatják, úvatos lábmozgásokkal egészítetik ki a gyakorlatsort. De van tornáljuk az oldalukra fordított betegeknek és azoknak is, akiknek állapot engedi ülve vagy álva tornázzanak. Az elesettebbek inkább többször, de kevesebb ideig, tor uh, elesettebbeket kevesebb ideig tornáztatják hozzá, egy napon akár kétszer-háromszor is megpróbál visszatérni a gyógytornászhoz. Az egyik korteremben egy 50-es férfi arról beszél, hogy ő, mint olyan sokan otthon próbált hosszú heteken át kilabálni a fertőzésből, aztán, amikor egy arra annyira elfogyott a levegő, hogy úgy érezte, hogy nincs tovább, nem tud magán segíteni, mentőt hívott. Itt azonnal oxigént kapott már nem szorul állandóan a szerve, de azt sem gondolja, hogy meggyógyult. Nem tudja, mikor és hogyan fertőződhetett meg, nem is érti, mert az eddigi két hullám, folyamatosan dolgozó sokat volt szabad levegő, mozgott. A vírus elleni küzdelem része az is, hogy az ápolok 24 óránként cserélik. Az ágyném, amit a korneb tortermekben gyakori a szellőztetés és a takarítás, a tárgyak, eszközök fertőtlenítése. Gondot okoz, hogy a látogatási tilalom miatt néz a hozzátartozókkal való kapcsolattartás. A legtöbb betegnek van mobilja, de ha valakinek az állapota rosszabbra fordul, annak ez a lehetősége. Elvész! Az intenzíven lévők állapotáról az ügyeletes orvos adhat csak tájékoztatást, viszont amíg az osztályon van, nem tud mobilt használni, hívásokra reagálni. Erre csak abban a 3-4 órában van lehetősége, amikor relaxálódnia kellene. Az intenzíven most 9 beteg fekszik, ez gyakorlatilag az osztály tele van. 4-5 paciensre jut egy szakorvos és egy szakápoló. Dr. Garas Tibor ügyeletes főorvos. A 9 betegről nincs ö, mindenki lélegeztetőgépen, mert amíg lehet és jó a beteg kooperációs készsége, amíg együtt tud működni, a szakemberekkel megtartják a saját légzését. A légzés könnyítésére használatos oxigén többféle módon is adagolható van, aki egy búraszerű eszközön keresztül kapja, mert ez alkalmas arra, hogy túl nyomással be a beteg szervezetébe, még másoknak elég lehet egy oxigén mozgán, ha valaki a saját légzésével os oxigén adása mellett sem tudja elérni azokat a paramétereket, amelyek minimálisan elégségesek ahhoz, hogy a szervei biztonságosan működjenek, akkor elkerülhetetlen az intubálás. Például egy ilyen paraméter, ha a vér oxigén szintje 9 90 alá súlyod, és ez percenként 30 fölötti légzészszám társul. Az egészséges ember véroxigén szintje 98 van felett van, és 16-szor vesz levegőt percenként. A súlyos állapotú covidos betegek viszont úgy próbálják az oxigén pótolni, hogy növelik a légzés számot, mivel azonban ez a betegség károsítja a tüdőszövetet, egyre nehezebb lesz levegőhöz jutni. A tüdő, a tüdő nem tudja követni a szapora légző mozgásokat, a túlszapora légzés is károsítja a szervet, és ezzel kialakul egy ördögi kör. Amit meg kell szakítani, mondja a fővor, főorvos. Erre kísérlet a beteg gépi Az állandó esély a kudarcra mindenkit megvisel, de ezt már az ápolási igazgatóhoz a szóba, aki szerint nagyon erős pszichester, hogy egyre fiatalabb és súlyosabb állapotú pánikoló betegek érkeznek. Ráadásul ebben az intézetben dolgozók nincsenek hozzászokva a halálhoz. Itt az a megszokott, hogy az ideérkezőket megoperálják, aztán gyógyultan távoznak. Érdemes egybevetni a két cikk tartalmát, fogalmazási módját és egyáltalán, ahogy mondanák, otthon fialáiknál. De sajnos már nem mondják, mert fialáik meghaltak. Nem Covid-ban, őket más vitt el. 061 nagyjából 10 percen át. Figyelek, a van mire. Jó Lakatos István, vagyok, jó reggelt! Jó reggelt! Amikor a, taj, amikor a Tajvani cikket olvastad, és azt hallgattam, én közben folyamatosan azon gondolkodtam, hogy vajon Magyarországon ebből mit valostottunk meg, és mit nem, és mit kellett volna másképp csinálni. És őszintén megmondom, hogy nem lettem sokkal okosabb. Tehát azon kívül, hogy kéthetes karantén és Szigetország, én egyetlen egy dolgot nem tudtam magamnak leszűrni, csak ezt a sikerpropaganda, ami nekem eszembegizott, azt itt hallattam. Hát ugye a határlezárások azért annak van jelentősége? Lehet, hogy én vagyok nagyon tájékozatlan, de én úgy értelmezem a dolgot, hogyha valahol ez a vírus beteszi a lábát, akkor a kezdve hiába zártad le a határokat, az ország határon belül kell szerjedni. Igen, de ami a nyomkövetést illeti, amivel náluk már egyáltalán nem foglalkoznak, azzal ki lehet ciánozni ezt a betegséget. Vagy legalábbis azt mutatja a például, hogy lehet. Tehát az, tíz, tehát a halott, ezek, tíz halott és ezer fertőzött egy 22 milliós országban, ha csak az adatok nem hamisak, az egészen elképesztő. Nem tudom. Valami nem gömböljük. Hát értem. Én ezt, ezt értem, ér, hogy valami ér, ér, nem gömböljük. Írni kell a guardian -nak. Nem tudok többet tenni. Ne kapcsoljuk ki. Előtte kéne kipróbálni, még adás Még adás előtt. 061-911-168 Szerintem ma már ebben ne foglalkozzunk mert Nem fogok tudni tehát A műsor lebonyolítás érdekében Most már szüksége van rá Köszönöm Visszajelzett az összes partnertet, a holnapi beszélgető partnerek is meglesznek. 8 óra után néhány perccel felhívom György Javis Benedeket, aztán föl fogom hívni Erdei Annát, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettesét. Addig pedig önökkel beszélgetek, ha megtisztelnek valamiféle mondandójukkal, vagy nem tisztelnek meg, de megosztják velem azt, ami a fejükben van bárminek is a kapcsán. 911-168. Jó reggelt! Jó reggelt, Alemanya. Jöhet még? Persze. Uh, volt szerint többször ott járni munka miatt. Bentevesen, és uh, azért a tajvani társadalom szocializációja nagyon más, mint az európaiak hogy 87-ig olyan rendelkezések alatt éltek, ami ö, ilyen marsalló, hogy hívják ezt. Tehát ö, Igen. speciális kör, jogi kör. Ö. Nagyon jó, amit mondt, Azt kérdezem öntől. Én vagyok a vírus. És azt mondom Igen. magának, hogyha nem él ilyen marsalló körülmények között Magyarországon, ahol máshol szokott, akkor meg fog dögleni. Vagy megdögölhet. A családjával együtt mennyire nehéz rossz a kérdés, és nem megdőlik természetesen, megbetegszik, meghal. De mennyire nehéz tudomásul venni azt, hogy nem lehet kinyitni az ajtót, nem lehet kimenni az ajtón, vagy ritkán lehet kimenni az ajtón. Költői a kérdés, de valójában mégse az. Ez, ez nagyon új ugye 67, 8 de nem, volt öntől, kérdezem, öntől kérdezem, hogy az ön személyes élet az elmúlt időben, hogy alakult, és mennyire volt nehéz ezt megtenni, ha egyáltalán megtette? Hát korlátozni kellett az életemet, de a munkámból kifolyólag én tavaly március óta is folyamatosan dolgozom. Én Minek a tudja be, hogy nem betegedett meg az Istent leszámítva, vagy maradjunk az Istennél? Kettőször voltam tavaly enyhét szünetekkel. Hát voltam. Szerencsére a kollégáimben. Szerencsé. Szerencsé? Az, hogy kettő szeret, nem Szerencsé? Azt, hogy kettőszeretem? Nem, hát, hát, hát, hogy megosztam. Hogy eddig Vagy valami genetikai uh -huh. adottság. Uh -huh. Még talán van a kapcsolatban, hogy hogyan lehet ez az egészen alacsony szám itt a, szociali, a társadalmi szocializációval kapcsolatosan, Tíz éve is, amikor valaki meghűlt és köhintett kettőt vagy tüszögött, abban a pillanatban maztban ment ki az utcára, és hogyha nem úgy ment ki, felbe néztek rá, tehát Tajvanon, ami egy kiterdő, tiszta és nagyon jól felügyelt osztály, ennek hagyománya van, hogy mondjam. Tehát a viselkedésük része ez a, hogy véden magamat és védek másokat is. Messze a koronavírus előtt. Tehát ez egy más. más úgyhogy ebből levezetve ezek a számokat én elvittem és, és ez van. Nagyon szépen. fegyelmezett. De várjál egy pillanat, ön mennyire fegyelmezett? Hát közép európai módra. És amikor ott volt, akkor ugyanolyan fegyelmezett volt, mint a tajvanniak? Igen, igen, igen. És amikor eljött onnan, akkor ugyanolyan fegyelmezett lett, mint a magyarok? Nem mondanám, hogy annyit, a, nem. A, a, a kettő ötvözetét ö, ö, próbálom követni, mert sok tekintetben az már nem kényelmes. De, tehát néha túl is van ö, lihegve. Okay, hát, akkor utolsó utolsó kérdés. Milyen hosszan volt leghosszabb ideig tájvanom. Inkább csak, sokszor két hét megy ilyenekre munkahitve. Nagyon szépen. Köszönöm szépen a tájékoztatását. Káros. Kérem. meg a jó szokását. Viszont hallásra. 61, 911 168-ban nem sokáig Jó reggelt! Jó reggelt! Az elővéletlen felhívott a telefonom. A telefonom ilyet nagyon gyakran csinál. Ez inkább az éjszakai órákban rettenetes belélt, vagy a lányom is hívott engem éjszaka. Aztán nem írt, hogy bocsánat, úgyhogy még nem küldtem el neki az SMS-t, hogy ezért, ezért nem kóserme az ember. Ilyenkor nem tudja, hogy... Ilyenkor azt szokták küldön egy elnézést, amivel persze további bajt okozhatnak, ha valaki alszik. Ellenkező esetben viszont nem tudja eldönteni, hogy mennyire fontos a dolog, de az viszont rövid ideig csöngött. Te régen egy éjszakai telefonáló voltál, vagy most is az vagy? Tehát aki a barátaival este még átveszi mindazt, ami vele történt, vagy ennek a korszaka már lejárt? Én valamikor nagyon rossz voltam. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nagyon. nagyon. Igyekszem tiszteletben tartani barátoknak, kollégáknak, ismerősöknek és rokonoknak a magánszféráját, úgyhogy nagyon ritkán beszélek este 7-8 után telefonon, azt igyekszem inkább a családdal tölteni. Home office -on? Vegyesen, teljesen nem tudom megoldani, de az a helyzet, hogy maga a Városliget, drd az három hete homofizban van, de nyilván homofizból nem lehet téglát rakni, mint ahogy homofizból nem lehet karbantartani, tartani, vagy üzemeltetni, vagy problémát elhárítani a ligetből, úgyhogy vegyes a cégnek nagyjából a kétharmada tudja a beruházói tevékenységet, vagy a igazgatás szervezési tevékenységet otthonról végezni, a többiek bent vannak. Nekem ez ilyen nagyon vegyes, most például befelé tartok. György Benedek, beszélget velem, vagy én beszélget velek vele, nézőpont kérdése, Városliget ZRT vezéri igazgató. Azt kérdezem tőled, hogy arra nézve van-e már mérés, hogy akik dolgoznak terepen, ugye lehet látni, hogy gőzerővel, vagy nem gőzerűvel, ezt te jobban tudod, épül a néprajzi múzeum, de abból adódóan, hogy mozban dolgoznak, illetve hát mozgban kellene, hogy dolgozzanak, én itt most nem az ellenőr vagyok, mennyire lassul le, vagy mennyire nem lass -e, le a tevékenység. Ebben a kapcsolatban van-e bármilyen számítás? Vagy az, az elvárás, hogy minden pontosan úgy készüljön, mintha nem lenne pandémia. Nehéz kérdés ez, tehát nyilván lassan egy éve együtt élünk a vírussal, és próbáljuk ennek a különböző hatásait minimalizálni kint az épkezéseknél, és aligeknek a megújításánál is. Ez hol jobban, ez és hol pedig rosszabbul sikerül. Azt gondolom, az első és a második hullámot egész jól megoldottuk, tehát és nem csak mi, hanem a szerződött partnereink, generál kivitelezők, akik a beruházásokat végzik, tehát hogy az első és második hullámnál se a Néprajzi Múzeum, se a Zeneháza, se pedig a partfejlesztés ütemei nem lassultak, amiatt, mert a vírus itt volt velünk. Ezt egy-két szerződés módosítással meg lehetett oldani, ugye... Fontos ilyenkor, hogy az anyagok előre be legyenek szerezve, ezek valamilyen utomóban raktározva legyenek, tehát hogy az ellátási útvonalakban, ha csak gond lenne, mert nem tudja átlépni a lengyel-szlovák, vagy majd a szlovák-magyar határt, mondjuk a cél, akkor az helyzetben ez, ez problémákat okozhat. De ettől függetlenül most a harmadik hullámba azért mi is érzékeljük, egyre több olyan levelet kapunk a szertetőt partnerektől, hogy legalábbis átszervezést vagy átütemezést igényel az ő munkájuk. Egyelőre a véghatáridők nem fenyeget, így nyilván közös érdek, hogy ez semmilyen úton módon ne sérüljön, de azért elég sok helyen felütötte a fejét a, a vírusát tehát ilyen tömeges megbetegedéssel vagy góczpontokkal azért találkozunk már, elsősorban a szerződött partnereknél. Önmagában a pandémia drágítja-e a kivitelezést? A hétköznapi életet. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen nem, tehát mi a Városliget beruházása kapcsán pedig azért jelentős mennyiségű közpénzt kezelő, Mi közvetlen árfelhajtó hatással nem találkozunk. Azzal a közvetett hatással természetesen igen, ami hol emeli, hol csökkenti, nekünk egyelőre emiább szerződést nem kellett módosítani. Hogy azért a pandémiának az egész gazdaságra, ezen belül is az beruházásra gyakorolt hatása, azért az elég jelentős. És ugye nagyon összefüggnek itt a dolgok egymással, tehát mondjuk egy, egy komoly magánberuházásnak, vagy egy komoly állami beruházásnak a véghajrájában azért mi magunk is saját szemmel látjuk, hogy az építőipari teljesítmény az hogyan nő, vagy csökkent. Tehát mondjuk amikor a, a, a nagy stadion befejezték, vagy amikor egy egy, az Ericsson székház átadása zajlott, mondjuk egy privát piacról érkező példát, akkor bizony a munkaerőszáma adott helyzetben egy-egy városligetes beruházásnál napokig csökken, aztán utána megint növekszik. Tehát azért van itt egy közvetlen összefüggés az összes beruházás és a ligeti beruházások között, hogy itt azért aki nem a ligetben él és nem a ligetben mozog, ő is el tudja képzelni. Tehát mondjuk egy néprajzi múzeum méretű épületnek az utolsó egyéves munkájába azért mondjuk 200 és 1000 ember között dolgozik ezen az épületen, folyamatosan valaki, Tehát ha én kinézek a teraszról, ahonnan pont a Néprajzi Múzeumot látom, az irodának a teraszát, akkor szabad szemmel is látok 200 embert, és nyilván nem látok be az épületnek a gyomrába. Tehát ilyenkor azért már egy nagyon magas létszám dolgozik kint az épületen annak érdekében, hogy ezt tényleg el tudjam készíteni. A múlt héten nem esett róla szó, és baráti e-mailekben mindjárt emlékeztettek arra, hogy nyilvánvalóan a ketünk viszonya okán maradt ki a beszélgetésünkből, a G7 2021 március 16-án 10 óra 4 perckor közzétett írása Jandó Zoltán tollából. Lassan 40 milliárdnál tart Mészárosék városligeti óriás beruházása halott. Egész egyszerűen arról van szó, hogy abba, akkor ott nem illett ez bele. Most beleillik itt nem nagyon fordult elő, illetve szerintem nem fordult elő sohasem, hogy ami a Városligetet érintette, arról ne lett volna szó, legfeljebb nem pont abban az összeállításban és abban a hozban, ahogy azt időnként a néző vagy a hallgató látni vagy hallani akarta, de hát sajnos minden igényt nem lehet kielégíteni, de az, hogy itt elhallgatások sorozata lett volna, az nem volt jellemző a műsorra, így aztán, akik emiatt a múlt héten csalódottak voltak, légy szíves, azoknak a csalódását szüntesd meg, és mondd el, hogy mitől lett drágább, ha egyáltalán drágább lett, hiszen itt 2,8 milliárdról írnak, és írnak időbeli csúszásról is, ami szintén hetekben, hónapokban mérhető. Mennyire tervezett, mennyire tervezetlen, mennyire egy újság címlapjára való sztori ez. Nem vagyok újságíró, így nem tudom megmondani, hogy abban az esetben, hogyha más címmel jelenik meg egy cikk, akkor annak a láthatósága az vajon mennyiben csökken. Nem mondom, hogy meg lehet szokni, azért most már hatodik évet próbálkozom ezzel, hogy mindig ilyen kattintásvadás címeket adnak a ligettel kapcsolatos cikkeknek, és nyilván ilyen szempontból a drágulás és a különböző hívó szavak és hívó neveknek a megfelelő sorrendben történő felsorolása nagyobb olvasottságot generál, de azért az újságíró rákeres egy picit erre, én magam is többször nyilatkoztam, mind az egész liget költségszerkezetével kapcsolatban, mint konkrétan a Néprajzi Múzeum költségszerkezetével kapcsolatban is, de öntsünk akkor tiszta vizet a pohárba, tehát a Néprajzi Múzeum teljes beruházása, az újságíró még alul is becsüli, mert ő 40 milliárd forinttal számolt, 50 milliárd forint a nagyságrendben mozog. Ennyibe kerül, onnantól kezdve, hogy a gondolat fölmerült, hogy a Néprajzi múzeum az egykori felvonulási térre, az 56-osok terére költözzen, egészen odáig, amikor 2022 tavaszán majd kinyitja a kapuit a nagyközönség számára, és oda be lehet lépni. Természetesen ez nem csak a generál kivitelezői szerződésnek az ellentételezése, az 50 milliárd forint, ez körülbelül száz darab kisebb, illetve nagyobb szerződésből álló vállalkozói teljesítménynek az eredménye, amiben ugyanúgy benne van a tervezés, előkészítés, bontás, mélyépítés, kiállításépítéstől kezdve, az utolsó klímaberendezésnek a behangolásáig, az utolsó rűzsírtartónak, hogy egy néprajzi muzeum rendkívül kedvelt szakkifejezést hozzak, helyretétele és pontos bevilágítása, vagy a német tervező partnerekkel történő együttműködés, aki a kiállításnak az úton tervezi, vagy ennek az egész épületnek a kommunikációja. Ez úgy épül föl annak érdekében, hogy ez ne egy nevörendik történet legyen, és ne tíz éven keresztül épüljön maga a névkajzi múzeum, hogy gyakorlatilag a bizonyos értelemben a tervezés és a kivitelezés az párhuzamosan zajlik. Tehát akkor, amikor mondjuk a Néprajzi Múzeumnak a mélyépítési munkálatai elindultak, akkor még a pontos kiállító tereknek a, a belső építészeti tervei azok nem álltak rendelkezésre. Ezért teljesen természetes, hogy amikor megkötjük azt a szerződést, azt a generál kivitelezői szerződést mondjuk, ami egy nagy volumenű szerződése a Néprajzi Múzeum tekintetében, ami a teljes szerkezetre és a gépészeti alapszerelésre és nagyon sok mindenre vonatkozik, akkor ez még nem teljes. Tehát itt még nincs benne minden részletes tartalom. És amikor a tervezés eléri azt az időpillanatot, hogy lehetőség van a szerződésnek a módosítására, vagy ha a közbeszerzés erre nem ad lehetőséget, akkor új közbeszerzési eljárás lefolytatására, akkor ezt követően, egy újabb kötelezettség keletkezik a beruházó részéről, egy újabb vállalkozói szerződés köttetik meg, és ez a vállalkozói szerződés biztosítja, hogy az a, az a részlet létrejöjjön. Egy ilyen szerződés módosításról van most szó, 2,8 milliárd forintról, ezt énekelte meg drágulásként az újságírók. Mondom, segítek, lesz még ilyen, és lesz még eztől eltérő különálló kötött szerződés is. A végösszege a teljes számája nagyjából 50 milliárd forintra rúg ennek a 40 ezer négyzetméternyi bruttó szinterületű eh, épületnek, amivel azért ne tévedjünk, ez egy parlament lépékű épület, mindössze 5 méterrel rövidebb egyébként a parlamentnél. Eh, a különbség az az, hogy Ferenc Marcellék eh, szerintem egyébként zseniális terve miatt, vagy alapján ennek az épületnek több mint a 60 -a, a térszín alatt található, ott, ahol nem olyan rég még tankok parádéztak, vagy autóparkoltak a felvonulási kockakövén, kocka úgyhogy úgyhogy gyakorlatilag ha valaki kijön a területre, már látja ennek az épületnek nagyjából a, a méretét és az architektúráját, szinte két különálló épületként jelenik meg az 56-os emlékmű két oldalán. Közben próbálok valamivel megküzdeni a sikerről. Én ezt elég messziről hallom ezt a Igen, küzdelmet. Megoldottam. Egy röpke kérdés, és aztán áttérünk másra. Az forgalom technikailag megoldhatatlan, hogy az ember a múzeumgarázsból kijöve balra fordulhasson? A múzeum múzeumgarázsból kijöve balra fordulhasson? Jobbra lehet menni, és egyenesen jobbra lehet menni, és egyenesen nem tudok erre most őszintén válaszolni, megmondom, hogy szintén, nagyon ritkán fordult velem elő, hogy onnan balra kellett volna Megígérem, megígérem neked, hogy a következő beszélgetésünkben nézek, hogy az időszaki állandó, milyen adok ahogyan Állandó, a, doka, állandó, állandó hát a felfestés is ilyen. Ugye a legutóbbi sajtótájékoztatókán is voltam ott, és énkor mindig a mégarást veszem igénybe, még egész egyszerűen fantasztikusan néz ki. A kapacitás, kihasználtság, a mérsékelt hát ez összefüggésben lehet azzal, amilyen rendkívüli állapot van most. Itt egy, itt egy fontos, fontos dolgot Közérdekű információ azért, hogy Hajde. mondjak el a mégarás kapcsán. Ugye időről időre ér minket az a kritika elsősorban a naposabb hétvégéken, hogy az emberek nem a mégarást veszik igénybe, hanem a liget zöld területén parkolnak. Különös tekintettel egyébként az ajtósi dűrert sor mellett állnak fel a járdára, vagy magának a ligetnek a területére, ezt időről időre számon kérik rajtunk. Nyilván részben tudok felelősséget vállalni a e, sofőröknek a parkolási szokásaiért. E, elég aktív az együttműködésünk a főváros rendészetével, a fővárosi önkormányzati rendészettel, e, hogy hatósági erővel megpróbálja kikényszeríteni, hogy ne álljanak fel a ligetnek a zöldjére, a jogszabályi háttere ez náluk van meg. De ez napokon belül meg fog változni ez a helyzet. Nem mi válunk hanem pollerek kerülnek kihelyezésre az ajtósi sor mellett, illetve a Ligetben több helyen is, olyan pontokon, ahol eddig aktív volt a behajtás, mert alapvetően azért az a cél, hogy az utcai parkolás árszintje alá belül e, múzeum még arást vegyék e, igénybe. Ennek nem üzleti megfontolásai vannak, hanem környezetvéden megfontolásai vannak. Valóban elképesztően néz ki, amikor a Liget zöldjén parkolnak azok, akik a hétvégén e, mondjuk a Ligetbe érkeznek. Összevonjuk a hasznost a hasznossal, a ha... A a lassítás helye a a főváros elképzeléseidől, a harmadik heten megyünk ezen végig, illetőleg a folytatódik a városlegek tájépítészeti megújítása. Ez egy ezen a héten lévő sajtótájékoztató anyaga. Itt azonos pont, nyolcas pont, ebben a Kerpel Frunius Gábor által jegyzet és köztünk gyakran emlegetett vitaanyagban, amely itt szól a nyolcas pont, a nyertes terv az egykori mimúza dom megidézésére, egy hőlékballon felszálló tervezet erre a területre, nem tudjuk, hogy éle még az elképzelés, de a várható túl intenzív használat miatt ezt a funkciót nem találjuk itt szerencsésnek. Üm, hogy hogy mi alapján tud a fővárosi önkormányzat valamiről, hogy éle még az elképzelés, vagy sem, ez számomra nem megválaszolható, de e, egyrésztről, hogyha elolvasták a folytatódik a Városléget tájépítszéget megújítása, vagy belehallgatnak a kelyfejancsébe, akkor tudhatják, hogy ez az elképzelés él még. Kicsit furcsa, de... E, Beszéljünk akkor két mondatot erről, amiről szintén szó volt. téve hogy két mondatnál sokkal többet nem érdemel, hiszen az elmúlt hetekben erről részletesen beszéltünk. De kert eredeti szerkezetét elég nebien álmodta meg, és a, a Mimozazon környékénél mindig is egy magaslati pontot látott, ahonnan akkor még ugye képzeljünk sokkal kevesebb, fát sokkal kevesebb intézményt a környékre. Egy egészen izgalmas kilátás nyílt a ligetben, hiszen ha valaki hosszában végignézett a, mondjuk a kóskáró sétány, akkor még nem létezett ebben a formában, de ezen a tengelyen akkor a tere tereandrási utat tulajdonképpen egész jól látta. Ezt a pontot ragadta meg Sosziárt György és a Gártán stúdió csapata, amikor nyílt tervpájázatot hirdettünk ugye a ligetájépítéséti megújítására, és azt mondta, hogy egy száz évvel ezelőtt már a ligetben létező igen népszerű attrakciót ezt a kötött pályán mozgó hőlékballon kilátót, ami felszáll, leszel, fölszáll leszel, beszéltünk itt a műsorban is erről, ide a Mimóza dombra képzeli el, hiszen itt van egyedül téres lehetőség arra, hogy ez a körülbelül 15-20 fővel felszállni képes, majd visszajönni képes 150 méter magasra felszálló attrakció, ez valamilyen utom módon megvalósuljon. Abban lehet, hogy itt a és ebben van is azt hiszem a projekt kezdete óta a projekt ellenzői, és most ilyet én formán a vitairat magáévá teszi a projekt ellenzőinek egy jelentős gondolati halmazát is, hogy vajon a park túlhasznált, vagy alulhasznált. Ez szerintem egy, egy fontos vita, erről alapvetően kell beszélni, és alapvetően ezt, Se a politika, se a főváros, se a kormányzat, se én nem fogjuk tudni megítélni. Én szerintem a, az emberek tudják ezt eldönteni, azok az emberek, akik a lábukkal szavaznak, hogy vajon kijönnek a ligetbe, vagy nem. Ők egy túlsűrű. Ligetet látnak maguk előtt, vagy nem. Ugye a tájépítészeti tervezésnél egy fontos szempont volt, hogy legyenek hangsúlyosabb részek, mint mondjuk a nagy játszótér, vagy a sportpálya, vagy éppen a kutyás élménypark, amik tematikus attrakciók egy parkba, ami miatt önmagában érdemes kilátogatni a városligetbe, és legyenek Csendes, ligetes, nyugat részek, ahol gyakorlatilag a zöld gyepen, a cserjén és a fákon kívül semmi más nincs. Egy 99 hektáros közparkról beszélgetünk. Ilyen és olyan funkciók az én érzésem szerint békében megférnek egymás mellett, de azokat kell megkérdezni, akik a naporozó réten heverésznek és nem vesznek igénybe. milyen Semmilyen szolgáltatást a ligetben, vagy pedig éppen a játszótéren terelgetik a gyerekeiket. Miután én ismerem a helyszínt, tudom, hogy amit a sajtótájékoztató anyagából említek, illetőleg ennek a vitairatnak a 13-as pontja az ugyanabban a tengelyben, de nem ugyanabban, a struktúrában helyezkedik el. Ugye amit a vitairat mond, az azt mondja, hogy a Niprózi múzeum és az Ajtósi Dózsa György úgy sarka között képült Sétány tengelyének lezárására egy vertikálisan is értelmezhető szobrot javaslunk, amely a megépítésre nem javasolt színház területén kapna helyet, egyfajta belépő kaputérséggel együtt, ahol növ nagyobb növényesítésre és nyílik alkalmas szobor egyik lehetséges tárgya a közpark eredeti tervezője, Henrik Christian ilyen lehet, ki Budapesten nin szobra, pedig a világ egyik első közpartiának tervezői, ezt megérdemelnék 200 évvel a parksületés előtt. Tényleg biztos kötekedésnek tűne, de hogyha egyszer egy ilyen vita iratban hirtelen rájönnek arra, hogy oda szobor kell, amiről ez korábban egyáltalán nem volt szó. Akkor, hogy a szobor egyik lehetiséges tárgyának nevezzék Nebient is. Ne azt mondják, hogy akkor ez legyen helyi Christian Nebien. Ezt valójában a fővárostól kérem megkérdezni, hogy mitől ilyen megengedőek, ha már egyébként kitalálják, ezt fogalmam sincs. Ugyanakkor ugyanerre a, ugyanerre a a, a, a tengered egy másik ö, ö, struktúrájában mondja a folytatódik a válság tájépítészeti, tájépítészeti megújítása a szöveg azt mondja, folytatódik a Városliget promenát kialakítása is, amelynek első, a múzeum még fölött elterülő szakaszát a 2020. decemberében adták át a nagyközönségnek. A jelegi zajló újabb néprajzi múzeum és a műcsarnok közötti, ugye ez egy másik szakasz, kialakításával teljes hosszában a hangulatos sétánya alakul az egykori felvonulási tér egy része, kényelmes utcabútorokkal és esti, kivilágítással. Szabadon bejárható parkosított terület lesz a Népranzi ikonikus új épületének teteje is a nemzetközi terpályázaton kiválasztott, fordított, kapuzatú gyönyörű épületet 2022 év elején veheti mai birtokba a nagy közönség. Ez lenne ma még a megbeszélendők tárgya, de nem maradunk téma nélkül a jövő héten sem. Figyelek! Képzeletbe üljünk be egy időgépbe, és ne túl sokat, csak egy öt évet menjünk vissza az időben, és idézzük magunk elé, hogy mit is látunk tulajdonképpen a hősöktere és az ajtós üres sor között, a Tózsa mellett, akkor amikor ott valaki végig autózott, azt hiszem olyanból azért kevesebb van, aki itt megpróbált végig sétálni, Hogyha valakinek nem dereng, akkor segítek ebben. Ugye a műcsarnok mellett egy burkolt, lebetonozott parkoló, hogyha valakinek a síelés a hobbija, onnan is emlékezhet rá. Számtalan síelés és egyéb társasutazás indult innen, hiszen ott álltak gyakorlatilag ezek az óriási 40, vagy ha emeletes buszról van a 70 fős buszok, és innen indultak gyakorlatilag világkódító útjukra. Ezt követően, hogyha az ember valahogy halált megvető bátorsággal keresztette az ott lévő utat, akkor jutott az egykori felvonulási térre, ami ugye egy burkolt terület volt, ahol autók parkoltak egy jó darabig teljesen ingyenesen, ez volt a városközponthoz legközelebb eső ingyenes p parkoló, aztán utána Zugló és a főváros megállapodásának köszönhetően Zugló bevezette a fizető parkolást ezen a területen. Ezen a ponton gyakorlatilag egyébként kiürült az egykori felvonulási térd. De az időgépen átállítjuk a kapcsolót, és megnézzük, hogyha a másik irányba megyünk, mondjuk mit látunk itt mostantól számított egy év múlva, akkor azt tudom mondani, hogy a hősök terétől elindul az ember, akkor először a műcsarnok mellette egy hangulatos promenádrészt fog találni, ahol burkolt felület, zöld felület, sétányok, utcabútorok lesznek megtalálhatóak. Organikusan folytatódik a Néprajzi Múzeum főbejáratával, gyakorlatilag a hőséteréhez közelebb álló főbejáratával ez a sétány, de a Néprajzi Múzeum és a Dózsa-György út között egy promenád egy promenád, nem promenád szerű, egy promenád húzódik majd, majdnem egy kilométer hosszan, hogy a Néprajzi Múzeum másik végén az Ajtósi-Dürerhez közelebb eső részen ismét kiszélesedjen, és gyakorlatilag a már elkészült a múzeum még tetején megvizsgálható promenádba Uh, folytatódjon. Én üdvözlöm a fővárosnak azt az elképzelését, hogy ez a promenád, ez a több mint egy kilométeres promenád, ami a hősök terétől az ajtósi sorig tart, és amely tulajdonképpen bizonyos értelmeben a műcsarnokkal kezdődik, ez valamilyen lezárásra, vagy ha az ajtósi tűrert felől nézzük, akkor nyitásra uh, szorul. Ennek valamilyen építési jelnek itt, itt meg kell jelennie. Hogy uh, ide... Ki uh, a Henrik Nebien szobrát uh, képzeli Ön... el? Jó, de Bence, azt tisztá... egyéb szobrot képzel ezt, ezt tisztá... el. Tisztáztuk, hogy ez nem úgy van, hogy a fiala azt mondja, hogy itt legyen egy szobor, és lesz. Azok a fővárosi önkormányzat sem, és a egy zért és a döntheti el ezt, egy ezt A városi gondolom, hogy ez egy építési szab szabály, valamit, valahol ezt rögzíteni kell, melyik az a szervezet, amelyik ezügyben dönthet. Ugye itt van egy építési szabályzat, az építési szabályzatot felirő kormányrendelet. A kormányrendelet ma ide ebben a másodpercben a Városligeti Színházat, az 1952-ben lebantott Városligeti Színháza határozza meg, mint felépíthető épületet. Ennek a Városligeti Színháznak egyébként a tervezése befejeződött, a Városligeti Színház jogerős és végrehajtható építési engedéllyel bír. Ezt az épületet akár a holnapi nap folyamán el lehetne kezdeni kivitelezni. Az egyetlen dolog, ami miatt jelenleg nem épül a Város Színház, ez a gyermekszínház, az pontosan az a politikai vita, ami a kormányzat és a főváros között áll, és amiben miniszterelnök úrnak az az önkorlátozó mondata, amit az önkormányzati választások után tett, hogy a fővárosba semmi olyan nem épül, amit a fővárosiak vagy a főváros nem támogat ez az egyetlen oka annak, hogy a városligeti színház gyermekszínházként nem zárja le a de Ez a történet az arról szól, hogy azért is kellene, hogy ott legyen a szobor, hiszen ha a szobor ott van, és az nem a színház területén, és az nem a színház épületében van, aminek kicsi az esélye, bár minden lehetne a színház épületében egy szobor, ha ott szobor van, akkor nem lesz színház. Tehát ez itt most jelleg nem egy és, hanem vagy. Én azt gondolom, hogy ez még egy vita a felek között. Az én ismereteim alapján a kormányzat és a főváros nincs azonos állásponton. Uh, lehet, hogy más. akár a napokban is lesz erről beszélgetés. Ilyen szempontból nekem természetesen van véleményem, sőt még vágyam is a tekintetben, hogy mit látnék ott uh, szívesen és ezt a vágyat még adott helyzetben helyesnek is gondolom, de ilyen szempontból én egy kormányrendeletek és a vonatkozó törvények végrehajtására létrehozott cégnek vagyok a vezetője. Nekem a mozgásterem relatív kicsi, én hogyha egy hegyi futtatót látnék ott szívesen, erről se tudok önállóan döntést hozni, ez nyilván vagy egy kormánydöntés, vagy egy törvény szükséges. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, a lásséve héten folytatjuk.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 Haló? Jó reggelt! Éppen most, Jó ért, éppen most ért véget az a film, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia bocsájtotta a nép rendelkezésére. Erdei Anna, Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettes. Mennyire az önkeze munkáját viseli magán ez a film? Hát mivel immunológus vagyok, én voltam ennek a filmnek a úgymond szakértője, tehát gyakorlatilag a vázát a én azt mondom, de mindenképp kiemelném a kommunikációs osztályvezetőt, a főosztályvezetőt Simón mondtam nagyon jól együtt dolgoztunk ezen, és a céget, amelyik csináltam, és Páros Péter, ők is nagyon-nagyon könnyű volt együtt dolgozni, úgyhogy nagyon jó élmény volt, sikerül. Mennyire gyakorlat ilyenben? Az az igazság, hogy én jó pár évtizedet, az egyetemen immunológiát, és nagyon szeretem ezt a PowerPoint-os megoldást, úgyhogy sok ábrát gyártottam magam is itt az idők folyamán, úgyhogy nem állt annyira távol, hát ugyanakkor azért ez egy más műfaj, ez a 3D-s e, dolog, szóval itt azért sokat kellett tanulni, de, de nagyon érdekes volt, jó volt élveztem. A, ugye, aki már e, nem... Mondható 10 vagy 20 évesnek, és ön 30 éves, én annál idősebb vagyok, azt tudja, hogy a magyar televíziózás történetében, amikor változások álltak be az ország életében, nem olyan, mint a pandémia, akkor a magyar televízióban, amelynek akkor még nem voltak vetétársai, ha nem is gyakran, de előfordultak olyan rajzfilmek, illetve rajzfilm sorozatok, amelyek az emberekkel különböző új dolgokat akartak megértetni. Ez a műfaj, amihez most a Magyar Tudományos Akadémia fordult, az elmúlt időben viszonylag, e, tehát ezt nem nagyon alkalmazták, e, és én a magam részéről, amikor először említést tett róla, és még nem létezett a film, majd megjelent a film, de ő nem tett róla említést, hanem én fedeztem föl, és megnéztem, akkor az volt bennem, hogy vajon miért nem született hasonló, a Népnek egy része, amely követi a Kejfej Jancsit, kifejezetten pozitívan fogadta ezt a filmet, hogy mennyire hallgatva és mennyire épül be a tudatukba, azt nem tudom, de árulja el, hogy hogyan született az az ötlet, hogy a Magyar Tudományos Akadémia ilyet lépjön. Úgyhogy azt szeretük volna, hogy nagyon egyszerűen, érthetően, közérthetően elmondani, hogy mi is történik akkor, érezték, amikor... hogy valami hiány van? Tehát mit akartak? Abszolút abszolút igen, igen. Annyira, hogy én bevallom, sokat kutat, kutakodtam a neten, mielőtt meg neki fogtunk, hogy van-e valami ilyesmi, de őszintén mondom, hogy semmit nem találtunk. Nagyon jó részletes leírásokat, ilyen több 6-8-10 vagy fél órás hosszú bemutatásokat, hogy hogy működik a vakcina, hogy működik az immunrendszer, de azt gondoltuk, hogy itt nem ez kell, hanem egy rövid, egyszerű elmondása annak, hogy mi történik, amikor oltást kapunk. Úgyhogy ez volt a vezérlő és hát természetesen miután tudjuk jól, hogy a, egyedül a vakcináció vagy meg most ezt a helyzetet, azt reméljük, hogy ezzel majd többeknek kedvet adunk ahhoz, hogy oltsák be magukat, oltassák be magukat. De Az önnel való kapcsolatot a pandémiának köszönhetem, hát hogy ez mennyire pozitív, mennyire nem. Én örülök neki, Én remélem, hogy őse se utál engem nagyon, de ha nincs a pandémia Friderikus után szabadon, mi soha se ismerkedtünk volna meg, vagy nagyon kicsi a valószínűsége, az akadémiára nem volt jellemző, legalábbis amire én emlékszem, de lehet, hogy rosszul emlékszem, az, illetve időnként jellemző, időnként nem, és a mindenkori vezetéstől is természetesen függ, hogy mennyire él ezzel a lehetőséggel, hogy különböző társadalom politikai, egészségpolitikai területeken, amely egyébként minden, a, gyakorlatilag nincs olyan szegmense a, a, a hétköznapnak, amely ne, tula, ne lehetne a Magyar Tudományos Akadémia látókörében, de azért tudományos élettel foglalkoz. Alapvetően, de néha szól a néphez és a katonasághoz, ahogy ezt otthon fialáiknál mondta. Ez az elmúlt időben viszonylag rendszeresen előfordul. Valójában mi az a kör, akik elhatározzák, hogy az elgondolást végül is tett kövess? hát az az igazság, hogy a, nyilván a vezetés tehát a három vezető, az elnök főtitkár, főtitkár, helyettes a fő döntéshozók, és hát szerencsére nagyon jó az összhang hogy könnyen kialakult ez is hogy erre szükség van és kell, és egyből mindenki teljesen mellé állt és, és hát pénzt is adtak hozzá, úgyhogy ez tényleg nagyon könnyen ment, és hát mindenkit igazolt végül is az, hogy sikeres és érdemes volt aztán ezt megcsinálni. Egyébként zárójelbe vagy nem zárójelbe? köszönöm, hogy ön is vetíti látom, hogy akár háromszor is van egy a egy... Gyerelem, nekem, hogy... Engem nem nagyon érdekel, de mindig megrónak ha ez ilyet, kihagyom, mennyibe kerül egy ilyen film? Hát én azt gondolom, hogy olyan három millió körül, és amit megtanultam, amit ha már szóba került az előbb, a az powerpoint dolog, hogy ott az ember az előadás előtt öt másodperccel is kihúzhat, betehet, vármit csinálhat, Hát itt nem. Itt nagyon meg kell gondolni, mert egy pici változtatás több százezer forint, úgyhogy ez egy más műfaj. De hát ez lesz meg egy Azt kérdezem öntől, hogy... Én a legkülönbözőbb helyeket olvastam a filmről, beleértve, és ezt most szándékosan nem említem a helyet, mert ez most nem a cikizés pillanata, amely azt mondja, hogy arról, hogy ez pontosan milyen módon érik el, a Magyar Tudományos Akadémia készített egy adomány, egy animációs videót, vette észre a kvibit, ami egyébként mindig az a szöveg, amikor ugye egy másik csatorna közli, hogy ők nem vették észre, de más észrevette. Ugye E, e, minden videó annyit ér, e, vagy minden film annyit ér, ahány egy ilyen film különsekintettel, ahányszor és ahány különböző csatornákon emberek elé kerül. Az, Igen. hogy a Magyar Tudományos Akadémia előállította ezt a filmet, arról mindenki e, megbizonyosodhat, ha megy a Magyar Tudományos Akadémia holapján, De mit kell tenni a kommunikációs osztálynak, mert ez valószínűleg nem az ön feladata, hogy ezt a filmet egyébként e, a Kejfejan csinál sokkal nézettebb és sokkal hallgatottabb csatornák is bemutassák. Nem panaszkodhatom a nézettségemre, és nem panaszkodhatok a hallgatottságomra. Sokkal jobb adatok vannak, mint amik vala is elképzeltem, de tisztában vagyok a méreteimmel. Kérdez Öntől, hogy mit tud ez ügyben tenni az akadémia, hogy ez eléri azt a célját, ami a célja, és akkor még miatt erre válaszolna? Azt mondja meg, kedves Erdei Anna. Mi a cél? Hát ez a cél, hogy eljutassuk az embereket. ezt a De hogy magukat? Mi a cél? Hát végül is, igen, hogy meggyőzzük arról, hogy, hogy ez az egyetlen út, ahogy mondjuk is a filmben, hogy ahhoz, hogy leküzdjük ezt a tényleg most már több mint egy éve tartó borzalmat, egyetlen megoldás az, hogy vakcináció. Ez, ez. És azt gondoljuk, hogy miután most tényleg őszintén szó, ez nem is annyira az én érdemem, hogy tulajdonképpen egy szép kis film, ezt szép is, azt gondolom legalábbis, talán ez úgy kezdet ad az embereknek mindehez. Hát nyilván, aki a vírust tagadunk, meg nem tudom, mi lapos földtűnő, azokat tudjuk meggyőzni, az nem lehet célunk. De a, a hezitálókat azt személyük, hogy így, így behozzuk. De azt kérdezem, hogy honnan lehet tudni, hogy milyen csatornák, milyen gyakorlisággal igen. vetítik. ezt? Hány emberhez jutott már el? Hát igen, hát igen, 7. igen. Igen, egy hét közel, de folynak itt a háttérben nagyon intenzív tárgyalások, és uh, úgy néz ki, hogy előbb-utóbb meg fog jelenni a TV csatornákon is. Itt egy picik és én is most tudtam, meg van egy ilyen technikai dolog, hogy ez ugye nem a reklámfilm kategória, mert az maximum 30 másodperc. Ezt, hogy a... Nyilván tudja, én nem tudtam. Lényeg az, hogy ez két és fél perc, tehát Igen. ez valahogy más, máshol illethető be, de intenzíven folynak a tárgyalások, és van ígéret, hogy. Kövidesen lesz látható. Hát azt, És ebben mindenhol szembesült az a sok el... Igen. Azt lehet látni egyébként, a letöltések száma az valamit elárul, vagy ebből a számmal nincs tisztában. 170 ezer fölött volt, amikor legutóbb néztem tegnap este azt vagy reggel. Azt hiszem. A YouTube-on igen. Ja, azt volt. Hát, a másik az, hogy persze ilyenkor nem tudja az ember, hogy aki belenéz, azt számot hagyja, vagy még be. Talán ez elég rövid ahhoz, hogy kivárják, hogy mi is lesz a vége a de ezt nem tudom bőszéken szólva. Ami viszont jó, bocsánat, csak hogy ennyi, hogy a szóbeli írásbeli visszajelzések azok jók, és rengeteg van, rengeteg. Uh... Frontamás Tamás egy hihetetlen diplomatikus ember, valószínűleg a Tudományos Akadémia élén nem is lehet más, ön is az, hogy ő régóta említette hogy szívesen beszélni a miniszterelnök úrral, de türelmes, a türelme rózsát termett, illetve Orbán Viktorral való találkozást, ahol a felek megállapodtak arról, hogy a tudományos testület kidolgoz egy post-covid stratégiát, középtávon pedig egy nemzeti pandémiás tervet is, amely a jellegi válsághelyzetet követő időszak kezelését is magában foglalja 2021. március 19-én. Tud-e ennél többet mondani a népségnek és katonaságnak, aki engem követ? Hát egy picivel többet nyilván itt a Poszkovic stratégiába stratégiába értendő az, hogy rengeteg területet érint, és erre tényleg az akadémia alkalmas, hogy ezeket összefogja, tehát a szociális, gazdasági, jogi, nem beszélve hogy az oktatási rendszerről, a digitális oktatás előttérbe kerülésével, aztán az egészségügyi rendszer, hát arról ugye sok mindent tudunk most mondani. Tehát ez egy hatalmas nagy feladat, különböző területek, és hát ha ebbe az akadémia összefog, akkor majdnem biztos, hogy tud valamit mondani majd. A másik meg a pandémiás terv, az meg sajnos azért nagyon, nagyon hát időszerű és jogos, hogy ilyenre is fel kell készülni, hogy tudjuk jól, hogy... Ez most megtörtént ez a tragédia, mondhatom talán így ezzel a vírussal, de sajnos várható, hogy pár éven belül egy másik vírus jön elő ugyanígy. Tehát fel kell készülni ezekre a helyzetekre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek jogos elvárások, hogy ezt valahogy erre, erre fel kell készülni. És az akadémia, ha tud ebbe segíteni, természetesen nyilván mindent megtesz. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást és az egyéb segítségét is, amit már hajnalban tanúsított irányomban. Jó, köszönöm én is. Viszontlátásra. Erdei Annát hallották a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettesét. COVID-19-ben eddig világszerte mintegy 100 millióan betegettek meg, és több mint 2 millió ember életét követelte a betegség.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 261 nagyjából egy tucat percünk van, vagy egy negyed óránk nagyjából. Ezt alapvetően befolyásolja, hogy önök mekkora érdeklődést mutatnak a műsora miránd beleértve a személyemet is. Szerintem relatíve is műsor állt össze, hogy miről szólt, azt önöknek jobban kéne tudniuk, mint nekem. Az én fejemben volt egy elképzelés, 06:19, 111, 168, holnap 7 óra 5 perckor Füriés Balás, fél 8 kor, Navras és Tibor, 8 óra 4 perckor Falus András Akadémikus és fél 9kor Szijártó László Orvosi Kamara. Holnap aztán végképp nem nagyon fogunk beszélgetni egymással, aztán jön a jövő hét, amire szintén már szervezem a vendégeket. És aztán lesz egy kicsivel hosszabb hétvége se pénteken, se szombaton se vasárnap se a húsvét adódóan. Nincs élőle bonyolítások egy fejsi hozzá vagy minden a kísérleti műsor. Minden a adás, minden a meglepetés és minden nap korlátozott apokaliptikus Tehát hogy a van műsor már az is csoda. 061.168. óha és panasz. Cavalati okos lesz. Get me. We love the Na komm, mach mich an. Gondolják, önökkel is beszélgethetek. Ezt azoknak üzentem, akik látták, hogy mással beszélgettem. 061 Elvileg még 5 percet kell itt teljesítenem. Ebből a zenéből még 8,5 perc van hátra. Egyebek között az önök aktivitásán múlik, hogy tényleg lesz -e ebből 9 perc vagy több. Vagy 5 percnél hirtelen így csinálok ezzel, és azt véget vettek a zenének. A honlapi programmal tisztában vannak, hogy mit csinálnak a hétvégén, az nem tartozik rám, ha akarják, elmondhatják. Döröpont, it kukat, gmail.com megtalálnak. Az pedig, hogy hívnak-e vagy sem, azt majd eldöntik bölcsen. Viszont hallásra. Köszönöm, Ha nem telefonálnak, akkor ebből a műsorból már csak két perc van a hátra, és nem várom meg, hogy ennek a számnak vége legyen. Hogy vége legyen ahhoz az önök érdeklődésekkel. Ennyire lehetek önző.